MUNKÁVAL TELI IDŐSZAK Különösebb ünnepségek nélkül léptünk át az 1947-es esztendőbe. Avschneider elkészült az öntöző csatornával, és újabb nagy feladat előtt állt. Lászának volt egy régi elektromos műve, amelyet a négy rögbédiák egyik elétesített húsz évvel ezelőtt. Most teljesen elhanyagolva állt, és már alig szolgáltatott áramot. Munkanapokon éppen csak arra futotta, hogy a pénzverde gépeit üzemben tartsa, és csak a végekel jutott elegendő áram ahhoz, hogy a házi vezetékeket is ellássa, és megadja a miniszteri lakásoknak a kívánt világítást. Tibet maga állítja elő papír és pénzeit. Az egység a shang, tizedosztással kapjuk a sót és a karmát. A papírpénzt hazai gyártmányú erős papírra nyomják színes nyomással és vízjelekkel. A sorszámokat pedig igen ügyesen kézzel festik rá, így ezeknek a számoknak az utánzásán eddig még minden hamisítási kísérlet meghiúsult. A bankjegyek nagyon reprezentatív kivitelezésűek. Az érméket aranyból, ezüstből és részből verik, ezeken Tibet jelképeit, a hegyeket és oroszlánokat örökítik meg a nemzeti lobogót és a postabélyegeket is a felkelő nap mellett ezek a jelképek díszítik. Mivel ez a kis pénzverden nagyon függ az áramtól, azzal a kéréssel fordultak Aufsneiterhez, hogy javítsa meg, és bővítse ki a régi telepet. Sikerült a döntéshozókat meggyőznie arról, hogy ezzel nem sokat nyernének, és inkább a kícsú vízerejét kellene kihasználni, mert a régi telep egy oldalág mellett feküdt. Persze most is attól tartottak, hogy az Istenek megbüntetnék lássát, ha ilyen célok miatt visszajelnének a szent folyó vizével. Aufsneiter érdeme volt az is, hogy ezt kiverte a kormányzók fejéből, és így azonnal hozzáláthatott a felmérésekhez. Hogy ne legyen kénytelen a hosszú utat naponta megtenni, a városon kívül egy földbirtokos kerti házában kapott lakást. Így mostanában ritkán láttuk egymást. Engem a tanítás a városhoz kötött, emellett még tenisz edzéseket is tartottam. Tanítványaim általában jól haladtak, de az álhatatosság sajnos nem erénye a tibetieknek. Eleinte mindenért lelkesednek és sok új dologba belekezdenek, de érdeklődésük rövid idő múlva ellanyhul. A tanítványaim ezért gyakran változtak, ami nem nagyon nyugtatott meg. A nemesek gyerekei általában intelligensek és élénk eszűek voltak, Felfogó képességben nem maradtak el a mieink mögött. Az indiai iskolákban a tibetiek, az európai tanulókkal teljesen egyenértékűek. De nem szabad elfelejteni, hogy nekik még a tanító nyelvét is meg kell tanulniuk. Ezzel együtt gyakran ők lesznek az osztályelsők. Sőt, a St. Joseph College-ben egy lászai fiú volt az egész iskola legjobb tanulója, és egyben az intézet valamennyi sportcsapatának a csapatkapitánya. A tanításon kívül még mindenféle más mellékkeresetre is rászántam magam. Lászában valóban az utcán hever a pénz, csak egy kis kezdeményezésre van szükség. Berendezhettem volna például egy tehenészetet, ahol friss tejet és vajat lehet kapni, vagy gépet hozadhattam volna Indiából, de keresettek voltak az órások, a cipészek, a kertészek is. A lehetőségek terét nyújtotta a kereskedelem is. Különösen, ha beszélt az ember angolul, és fel tudta venni az összeköttetést Indiával. Hány ember megélt abból, hogy árut vásárolt az indiai bazárokban és Lászában értékesítette? Engedét nem kellett kiváltani, az igazolvány és a mesterlevél ismeretlen fogalmaknak számítottak, és adókat sem szedtek. Számos szakmának nem volt konkurenciája, és az árusok saját belátásuk szerint állapították meg az árakat. De mi nem akartunk kereskedők lenni, vagy pusztán csak pénzt keresni. Mi olyan munkát akartunk, amely valódi örömet nyújt számunkra. Mindenekelőtt előtt azt tartottuk fontosnak, hogy hasznára legyünk a kormánynak, és rászolgáljunk a bizalomra. Örültünk, ha az emberek hozzánk fordultak különböző ügyeikkel. Segítségünkkel is a hálánkat róttuk le. Némelyik kérésük zavarba hozott bennünket, mert nem voltunk olyan jártasak mindenben, amint azt rólunk feltételezték. Egyszer például egy templomban az Isten szobrokat kellett gyorsan újra aranyoznunk. Karong kimeríthetetlen könyvtárában szerencsére találtunk egy szakkönyvet, amelyben megtaláltuk a leírását, hogyan lehet az aranyszemekből használható festéket készíteni. Ehhez Indiából kellett különböző vegyszereket rendelni, mert a nepáliak, az arany és ezüst munkák mesterei féltékenyen őrzik titkukat. Tibetben országszerte nagy aranylelőhelyek vannak, de ezeket sehol sem tárják fel modern eszközökkel. A ősi ősidők óta a legprimitívebb módon gazellaszarvakkalássák ki az aranyat. Egy angol egyszer megjegyezte, hogy valószínűleg érdemes volna a már átkutatott földet új módszerekkel újra kiaknázni. Némely tartománynak még ma is aranyszemekben kell az adóját beszolgáltatnia. Mégsem bányásznak belőle többet, mint amennyire feltétlenül szükség van mert ott munkál bennük a félelem, hogy ezzel zavarják a föld szellemeit, és előidézik bosszújukat. Ez a gondolkodásmód megakadályoz minden haladó szellemű intézkedést. Ázsia sok nagy folyója Tibetben ered, és magával viszi hegyeinek aranyát. De csak a szomszédországok termelik ki, Tibetben csak kevés helyen, ott, ahol az aranymosás különösen rentábilis. Némelyik folyó kelet-Tibetben gyakran kátszerű üregeket mos ki, Ezekben maguktól lerakódnak az aranyszemek, és időről időre csak értük kell menni. Ezekre a természetes aranymosóhelyekre többnyire a kerületi kormányzó teszi rá a kezét. Mindig csodálkoztam, hogy nem jutott még eszébe senkinek, hogy ezeket a kincseket a saját hasznára kiaknázza. Ha látsz környékén a víz alatt úszik az ember a patakokban, látni a naptól csillogó aranyport. Egy egészen valószínűtlen kép de kihasználatlanul hever továbbra is a kincs, mint az ország annyi más területén. Másrészt viszont nagyobb az aranyszeretete Tibetben, mint nálunk. Nem annyira anyagi értéke miatt, inkább a dísz és a pompa kifejező eszköze. Minden ékszer remek aranyműves munka, és a templomokban mérhetetlen kincseket halmoznak fel. Sohasem lehet elég belőlük. Méteres vajlámpákat készítenek tömör aranyból, sok emeletnyi magas aranylemezekkel bevont istenszobrokat, pazarul díszített síremlékeket. Minden pompa vágyuk, és egyben áldozatkészségük jeleiként. A szegény emberek gyakran az egyetlen gyűrűt húzzák le az újukról és áldozzák fel a templomnak. És nem csak az isteneket akarják ezzel kegyességre bírni, hanem hozzá akarnak járulni ők is valamivel a drágaságoknak ehhez a roppant felhalmozásához, ami nekik olyan sokat jelent. Az ország talajkincseinek kiaknázása terén hasonló a helyzet. Csillámot, vasat, rezet, ezüstöt és más ásványokat szállítanak a tartományok hagyományos sarcként évente lássába. De senki sem gondol arra, hogy iparosítson, vagy hogy a talajkincseket a saját hasznára értékesítse. Nem akarják a föld szellemeit zavarni, és félnek büntetésüktől, a földrengéstől. Inkább Indiából hozatják hetekig tartó úton a hegyeken át a pénzverdének a rézlemezeket, vagy régi vasúti kocsi vásárolnak, hogy azokból kardokat kovácsoljanak. Ahelyett, hogy a mélyben szenedbányásztának, jagtrágyát és lóganét szárítanak tüzelőanyagnak. Még a drága kősó is érintetlen marad, mert a csánktáng lefolyás nélküli tavaly elegendős sót adnak. Évente ezer számra cserélik ki ezeket a rakományokat Butánban, Nepában és Indiában, Rizsre. Talán akad egy-egy vállalkozókedvű tibeti, aki arról álmodik, hogy a kincsek kitermelésével meggazdagodhatna, de egyik sem meri elkezdeni. Ösztönszerűen érzik, hogy véget érne békés életük, ha a nagy szomszédok mohó hatalomvágyát kihívnák maguk ellen. Ezért kevésbé nagyszabású dolgokkal foglalkoznak, inkább a kereskedelembe fektetik tőkéjüket. Kevéssel második lászai új évünk előtt kaptuk az első postát hazulról. Három év után. A levelek egy évig voltak úton, sőt az egyik borítékon még Reikia bélyegző is virított, körülutazta az egész világot. Micsoda érzés, hogy a világ tetejéről kapcsolatba tudtunk lépni a távoli hazával. Sajnos nagyon gyengén működött ez a posta összeköttetés, és az évek során sem javult. Ezen nem lehetett változtatni. Az európai hírek nem voltak bíztatók, csak megerősítették bennünk azt a vágyat, amely hébe-hóba már felmerült, itt kell maradni, és Lászában kell letelepedni. Egyikünknek sem volt különösebb kötöttsége a régi hazában. A világnak ebben az utolsó zugában eltöltött évek átalakítottak bennünket. Megismertük és megértettük az itteni emberek szokásait, gondolkodásmódját. A nyelvet is olyan szinten beszéltük, hogy az már nem csak a megértés egyszerű eszközeként szolgált, hanem minden udvariassági forma és árnyalat alkalmazásával tudtunk társalogni. Egy kis rádió készülék jelentette a kapcsolatot a világgal. Egy miniszter ajándékozta nekem, és megkért, hogy tájékoztassam valamennyi politikai eseményről, különösen, ha ezek közép-ázsiára vonatkoznak. Valószerűtlen érzés volt ebben a kis szekrénykében a világ valamennyi nemzetének a hangját tisztán és érthetően hallani. Ugyanis a világ tetején nincs fogorvos fúrógéppel, nincs villamos vasút, nincs fodrász hajszárítóval, nincs semmi, ami zavarhatná a vételt. Minden napom a hírek meghallgatásával kezdődött, és többnyire már kora hajnalban a fejemet csóváltam, és csodálkoztam, hogy mi mindent tartanak fontosnak az emberek ezen a világon hogy egy gép néhány lóerővel többet teljesített, mint az előző, hogy két perccel gyorsabban keltek át az óceánon, mint egy hónappal az előtt. Milyen mellékesnek is tűnt mindez. A szemlélő nézőpontjával együtt persze megváltozik a dolgokkal szembeni beállítottság is. Itt a jaktempója a gyorsaság mértéke. És ez már ezer éve így van. Boldogabb lenne Tibet a modernizálással. Már egy Indiába vezető autóút is kétségtelenül jelentősen emelni a nép életszínvonalát, de ezzel behatolna az országba a modern iran, és elrabolná tőle kényelmét és nyugalmát. Nem kell egy népre ráerőszakolni olyan találmányokat, amelyek még távol állnak érettségi fokától. Élet szép közmondás Tibetben. Nem lehet a potala ötödik emeletére érni, hanem a földszintről indulunk el. Vajon nem ére fel Tibet saját kultúrája és életmódja sokféle technikai találmányjal? Hol van ma a nyugati világban ilyen tökéletes udvariasság? Itt sohasem veszíti el valaki az arcatekintéjét, sohasem válik sértővé. Tisztelettel és udvariasan kezelik egymást azok is, akik politikai ellenségek, és barátságosan üdvözlik egymást, ha az utcán találkoznak. A nemesek feleségei műveltek és ápoltak, Ízlésük kitűnő és nagyszerű vendéglátók. Természetesnek vették volna, ha mi aglegények egy vagy több asszonyt fogadunk a házunkba, hogy a háztartást vezessék. Sőt, tibeti barátaink azt tanácsolták, hogy legalább egyet fogadjunk fel közösen. Magányos óráimban játszottam néha azzal a gondolattal is, hogy élettársat keresek magamnak. De bármilyen csinos lányokat láttam is, nem tudtam elszánni magam. Lelkileg nem voltak elég mélyek ezek a kapcsolatok, és minden más kevésnek bizonyult az együttéléshez. Szívesen hívtam volna magamnak asszonyt hazulról, de hiányoztak hozzá az anyagiak, később meg a politikai események szóltak közbe. Így egyedül éltem, és ez később nagy előnyt jelentett, amikor közelebbi érintkezésbe kerültem a dalai lámával. A hatalmon lévő szerzetes körök valószínűleg még kevésbé nézték volna jó szemmel az összejöveteleinket, ha nős lettem volna, mert a szerzetesek szigorú cölibátusban élnek és kerülnek minden érintkezést a nőkkel. Gyakori jelenség köztük a homoszexualitás. Sőt, ezt még szívesen is látják annak a jeleként, hogy a nők semmiféle szerepet sem játszanak az illető életében. Néha az is előfordul, hogy szerzetesek szerelmesek lesznek, és kilépésüket kérik, hogy a választottjukat feleségül vehessék. Ezt nehézség nélkül meg is tehetik, és a született nemesek ezután megtartják rangfokozatukat a világi hivatalnoki karban. De a népből származó szerzetes elveszíti rangját, és többnyire csak kereskedőként talál megélhetést. Az olyan eseteket súlyosan büntetik, amelyekben nőkkel tartanak kapcsolatot a szerzetesek, anélkül, hogy kilépésüket kérnék. Magam választotta egyedül létem ellenére hihetetlenül gyorsan múlt az idő. A munkák utáni órákat olvasmányok és meghívások töltötték ki, és Auschneiterrel is rendszeresen meglátogattuk egymást, amióta már nem laktunk együtt. Mindketten igényeltük az eszmecseréket. A munkánk nem töltötte ki az életünket és néha megkérdőjeleztük, hogy elég jól használjuk-e fel az időnket. Főként a kutatás kutatásteré lett volna még bőven feladat. Gyakran gondoltunk arra, hogy elhagyjuk Lászát, és újra úgy járjuk be az országot, mint az előtt, szegény zarándokokként állomásról állomásra, és olyan alaposan megismerjük, mint senki előttünk. Ausnájter arról álmodozott, hogy egyszer majd eltölt egy évet a námcónál, a nagy titokzatos tónál, és megfigyeli ára pájait.